Uvažna, braćo, evo naš četvrti dan, naš sedmi i inšalabu slakšamo osmi ders u kojem ćemo pokućati za završinu sve propise vezane za haču. Ono što smo zadnji radili jeste da smo govorili o propisima tavafa, odnosno išli smo nekim hronoškim redom, krenuli smo sa mikata, pa oblačenje hrama, pa i hramske zabranje, pa dolazak u meku, pa obavljanje tavafa, pa saj i kraćenje i brijanje kosi. Spomenuli smo To čovjek može biti u jednoj od tri situacije. Može biti da je obavljao samo hađ, tako zvani Ifrad, Mufrid. On je došao sa Mikata, obavio je Tavav, a taj Tavav se zove Pozdravni Tavav. Nakon toga može obaviti saj, a tu mu je saj hađijski. Ima druga vrsta ljudi, to su ljudi koji obavljaju hađ i umru zajedno, zovu se, čovjek se zove Karin koji znači, zajedno i hađi umru, obavlja, on kad dođe isto u meku, obavlja tavaf, pozdravni tavaf, isto tako može obaviti saj, ali to saj hađijski. Mutemetje, koji obavlja samu umru, pa će osmog dana zanijetiti hađ, on obavlja tavaf, to je tavaf umranski, obavlja saj umranski, brije ili krati kosu, iskida sa sebe i i oslobodi se svih hramskih zabrana, a ovaj prvi i drugi e, mufrid onaj koji bavlja samo hađ ili karim koji bavlja hađ i umru zajedno oni ostaju cijelo vrijeme u Mekki u ihramima To smo sve stigli i krećemo na hađ krećemo na hađ od večeras inšallah i otićemo i doćemo noća snava dva predavanja osmog dana Zulhidjeta osmog dana Zulhidžeta, to je dva dana prije Bajrama, pošto mi slabo znamo te širijatski e, mjesece, ovako ćemo mi dan prije Bajrama, Bajram, dan poslije Bajrama i tako dalje. Dva dana prije Bajrama, e, osmi dan Zulhidžeta, e, zove se dan Jeumu Tervije, kada ljudi idu na minu. I to taj propis, odnosno taj obrijed je sunnet. Lijepo je ko može stići da ode taj dan na minu. I e, U tom danu, rekli smo, onaj koji obavlja samo hađ, on je već pod nijetom hađa, samo čeka da kreni, onaj koji obavlja hađ i umru zajedno i on je pod nijetom, dok onaj koji je obavljio hađ temetu, on je završio umru, skinuo i hrame, on tog dana u hotelu oblači i hrame, i donosi namjeru i donosi, znači nijet kaže, lebejka Allahu hađen, gospodaru, e sad se ja odazivam hađem prije oblačenih rama može sve urati ono što se trebalo urati na mikatu, može se okupati, može se depilirati, skratiti nokte i tako dalje. Čovjek kada krini na minu, taj dan propisano je, osmi dan, da uči Telbiju. Tako je, radi o Božji poslanika, ali se ne, i tako su radili njegovi ashabi. Na minu će klanjati taj osmi dan podne i kindiju, akšam, jaciju i sutra dan saba. Pijet namaza klanja, klanja ih skraćeno a svaki namaz u njegovo vrijeme namazi na mini klanjaju se skračeno bez spajanja znači mina zapamtite na mini se namazi klanjaju samo skraćeno a ne spajaju se bar tako i radio božih poslanik iako čovjek bi kao musafir mogao ispojiti namaze ali baš slijedeći praksu božih poslanika ali se salatu selam čovjek će klanjati skraćeno namaze podne 2 i kindi 2 akşam 3 yaci 2 saba četiri u smislu dva sunneta 2 farza. Nakon toga prije podni namaza sutra dan, to je deveti dan, to je taj dan Arefata, prije podni namaza čovjek reče ka Arefatu. Od prilike, sad od Mine do Arefata ima neki desetak do 12 kilometara koliko se ja od prilike sjećam. Znači treba ćemo u nekom normalnom ako bi pješače, ako to bi obavljio sve pješače, treba neki nekih dva sata. Tako da znači pred podne čovjek kreće ka mini. S Mine kreće na Arefat i rekli smo najbitniji temelj Hadža jeste boravak na Arefatu. Najbitni temelj hađa jeste boravak na arefatu. Allaho poslani Kalih salatu s nami kazao el hađu arofa hađa arefat. Znači najbitniji temelj jeste tu sada što dolazi. Bili smo na mini, klanjali smo podnik Indiju, akša mjaciju, noćili smo, ništa tu, nema nikakvi propisa, osim čovjek sjedi, zikri, uči Kur'an, dovi sutra dan prije podnik kreći u pravcu arefata i treba na refatu da bude od podni do akšama od podne do akšama kada bude išao od mini do Arefata, lijepo je da učitelj biju jer telbiju će tek sutra prekinuti kada dođe da baca uh, kamenčiće na veliki džemre znači telbija se cijelo vrijeme može učiti može se učiti kur'an mogu se učiti dove može se zikrat dana refata je jedan pusevan dan uh, došlo je više od lika usuneti božiji poslanika ali selatu selam koji govori arefaatu jedan ti hadisa jeste da je, kada je Allah poslanik al govorio o onoj svojoj oprosnoj hudbi, pa je kazao Allah je svijetim učinio vaše živote i metke i čast, kao što je svijetim učinio ovaj dan. To je dan arefata, pa je dan arefata svet dan. Kaže Boži poslanik, vaši metci, vaši životi, vaše su časti svijete, kao što je svet ovaj dan, u ovom gradu, u ovom mjesecu. Pa je sveta meka, pa je svet uh, Zulhidje mjesec, i svijet je dan arefata pa je to jedan od najboljih dana za, kod muslimana. E, također, u vjerozostom hadisu došlo, ni u jednom danu Allah ne oslobodi više ljudi od vatri kao u danu arefata. On se približi i pred melekima se ponosi hađima pitajući i kaže šta žele ovi moje hađije. Ali znači, pojenta je da je na danu arefata najviše uzvišenj Allah s.a. u toku godine oslobodi svojih robova od vatri. <kuh> Post na dan Arifata, isto od vrijednosti dana Arifata, jeste da iskupljuje od grijeha. Allaho poslani kaže, nadam se da će Allah za post na dan Arifata uprostiti grijeha za prošlu i narednu godinu. Ovdje se misli prvenstveno čovjeka koji nije na hađu. Iako nema smetnje da čovjek posti na hađu, ali bolje je da ne posti. Je suned Božji poslanika je bio da Božiji Božji poslanik e, nije postio jednogodno je samo obavio hajđ i Božji poslanik je, kada je klanjao i Indiju, iako je bio poslanik, zaista jedna fascinanta informacija, stao je Allaho poslanika alise alatu wasalam i dovio je sve do akšama. Iako je bio poslanik oproštenim u grijesi, znači sad čovjek danas da dođe dovi sat vremena ne znaš više šta bi dovio. Allaho poslanik je klanjao, znači održao je hudbu, klanjao je podnik Indiju i stao je i kla, dovio je sve do akšama. Pa su ljudi pomislili da posti pa mu jedna od njegovih supruga poslala mlijeka pa je uzav čanak mlijeka i popio je mlijeko eh, pokazujući ljudima, popio je mlijeko prije Akšanom pokazujući da nije postio. Pa Hadisi koji govori o vrijednosti ali posta na refat prvenstveno se odnosi na ljude koji nisu na hađu. Ljude u Bosni, u Turskoj, Tuzli itd. u svakom slučaju, ali... Ako bi čovjek postio na Refatu, nije napravio prekršaj. Ako bi Hadžija postio na Refatu, ali je bolje da ne posti, kako bi se taj dan mogao što više posvetiti ibadetu, jer definitivno pogotovo dole videćemo posli od suneta da čovjek čak bude i na suncu. Naći vi dole imate šatore, ali ko može izdržati, od suneta je baš i preporuča da bude i na suncu. I cijeli dan od podne do, do akşam da stati na suncu i postiti, to je znači sigurno naporno, tako da bolje je da taj dan čovjek, da taj dan čovjek ne posti. Dobro, propis boravka na refatu, mi smo rekli dola, taj 8 dan tervije boravat na minje sunnet, što znači kad bi sutra devetog dana uh, Zulhidžeta, dana refata, čovjek iz Meke pravo otišao na refat, Inša Allah, izla njegov hađa ispravan, ali ovo je sunnet i mi govorimo u najmanju sitnicu kako se ponaša Allah poslanik alihi salatu wasalam. Kada u pitanju propis boravaka na refatu, islamski su učenjaci jednoglasno mišljeni da je boravak na refatu elementarni dio hađa. Znači, čovjek koji nije bio na refatu ne može to nadomjestiti nikako. I znači, velik gljučenjaka navodi konsenzus po tom pitanju da je boravak na refatu uh, rukn. E sad ćemo vidjeti koliko minimalno treba biti čovjek pa da bi se to taj njegov ruk ispunio. Vrijeme boravka na refatu, boravak na refatu počinje sa nastupanjem podnje, podnjevskog vremena. Znači čovjek reksmus smini kreće negdje pred podnje i trebao bi otprilike da dođe na podnje. Ovo je neka idealna verzija. Sada je dole na hađu udje po 3-4 milijuna ljudi, nekada će čovjek doći prije malo, nekada će doći posli, nekada gužva, nekada autobusi, nekada neće moći, ali mi govorimo o nekoj idealnoj verziji. Svakako bilo koje obavljanje hađa u masi od 4 milijuna ljudi, zato smo i govorili i juče i danas u neke stvari govoriti da je čovjek spreman da nekada neke sunnete ne može ispuniti, jednostavno jer je nemoguće. Znači 4 milijuna ljudi treba da dođu danas na jedno mjesto i radi odriđen Ibadet. Tako da, ali mi govorimo neku idealnu verziju kako je to radi Boži poslanik. Znači e, vrijeme, boravak na Arefatu počinje od podni namaza. Vidjet ćemo poslije da e, nakon što nastupi podni namaz drži se hudba, nakon toga se uči ezan, nakon toga se uči i kamet, klanja se podni, se, e, uči se i kamet, klanja se i kindija. I od tada do akšama vrijeme Dovije, vrijeme Zikra, vrijeme znači učenje Telbije. Ako bi hađija bio u jutarnjim saatima tog devetog dana Zulhidžeta, prije podne na refatu i od kući, njegov hađi nije ispravan. Po velikom dijelu islamsku učenjaka. Znači vrijeme arefata počinje od podne na mas. Kad bi čovjek klanio podnije, bio na refatu 10 minuta i otišao, Njegov hađi je ispravan. Ima grešku, ali njegov hađi je, ali njegov hađi je ispravan. <clears throat> Većina islamskoj činjaka smatra da boraviti od podnije do akšama je vađib. Znači, boraviti makar dio, to je rukn. A boraviti od podnije do akšama, to je vađib. Što znači, ako bi neko otišao prije akšama, mora se iskupiti klanjem kurbana. Znači, čovjek koji dolazi... Od podnije do akšama treba da provede i to je znači tako i radio Allaho poslanik ali se leo tu vaselam. <hkuh> Pokušajte mi prati. malo će danas biti, pff, hajde da kažemo, pitanja koja su, trebaju da, da se malo popratimo. Od podnije do akšama je vađib stajati. Ako bi ošli prije Akšama, prije Akšama moramo zaklati Kurban. Dok nakon Akšama, kada zađi sunce, kada bi došli samo na 10 minuta na refat i, i izopravdanog nekog razloga, naš, naš, naše stajanje bi, ako Bog da, bilo ispravno. <clears throat> Onaj ko bez opravdanog razloga ne stigne na refat prije zalaska sunca nije lijepo postupio, a neki islamski češnjaci smatraju da u tom slučaju je dužan prinijeti žrtvu. Znači rekli smo od poodne do akšama to je ono što moramo stajati. Ako bi neko otišao ranije mora zaklati kurban. Dokako iz nekog opravdanog razloga, kao što se desilo u jednom ashabu, on nije znao džaj džarefat, kaže, došao sutra dan na, na sabah, na muzdeliv, kaže, lao celu cijelu noć odam i na svakom brdu sam stajao, suđe sam pomalo bio. Znači, iz nekog opravdanog razloga se čovjek izgubio, razbolio, pa samo nakon akšama malo da je stajao na, na refatu inšan, njegov arefat ispravan. E, dokad do kraja se može stajati na arefatu, u smislu kada je to minimalno, da ako mi uhvatimo malo vremena da je naša arefat ispravan, jeste nastupanje zori sutradan, to jeste Bajram. To je taj dan kad smo noćili na Muzdelifi i sutra je Bajram. Do Sabaha, ako naveće uspijemo otići na Refat 10, 10:15 20 minuta, znači ako Bog da naš hađži ispravan. Ali ono što je znači od sunneta, božji poslanici od podne i staju do akşam, kada je nastupla Akšamsko vrijeme kad je sunce zašlo, krenuo je ka Muzdelifi. Ko dočekao zoru, a nije peto noborio na Refatu, propustio je hađž po konsenzusu svih sam učinjaka. Desio se iz nekog razloga, čovjek jednostavno nije cijeli dan bio na refatu, prošla ta noć i nastupio Saba. Po senzora su islam slučenjaka, taj čovjek je propustio hač. A refat je, rekli smo prvi dan kad smo nogovorili o terminima, šta je refat? A refat je jedna velika dolina. Jedna velika dolina i Allah poslanik se stavu i kaže, ja ću ovdje stajati, a cijeli refat je Meukif. Može se stajati, znači, odnosno, taj ibadet boravka na Arefatu može se proboraviti bilo gdje. Tu je ono s aspekta šarietskog. Svakako sada država, ona, hajde da kažem, pravi raspored pa kaže ovdje su hađi iz Indonezije, ovdje su iz Europe, ovdje su iz Australije, ovdje su iz Afrike, ovdje su iz Azije i tako dalje, ali u svakom slučaju, ono što je šarietski, bitno, imaju ogromne velike table i pišu granica refat, granica refat, granica refat i čovjek treba da bude u tim granicama. U većini slučaja čovjek u današnje vrijeme nema mogućnost odabira gdje će biti. Jednostavno to je neki veći raspored po državama i po kontinentima, znači država Saudijska Arabija pravi gdje će ko boraviti. Ali ono što je nama interesantno i bitno jeste da se na cijelom arefatu to je jedna zaista velika dolina može se boraviti i inshallah bilo gdje da čovjek boravi na refatu je ispravno. Stalni ibadeti i konstantna dova nisu uvjeti ispravnosti mog boravka na refatu. Znači nije uvjet da bi te hač bio ispranti cijeli dan do viš. To je sumne, to je lijepo, to je najbolji dan, najviše se ljudi oslobađa od vratri, ali nije uvjet. Čovjek čak kad bi došao na podne, klanio i zavalio se spavat. Ih, dobar nekakva trdog sna, spavo do akšama, probuje, hajde vrijeme da idemo. Njegov boravak na refatu je ispravan, ali mašiloga je, mašiloga je veliko dobro. <kuh> Pohvalne radnje na refatu. Prva stvar Velik bruj islamskog čenjaka kaže da je se za dana Arifata okupati. Velik bruj čenjaka kaže da je se lijepo okupati za dana Arifata, iako u sunet Božje poslanika ne postoji, ne postoji duka za to, ali generalno gledajući, znate da za džumu, za Bajram, I učinjaci preporučuju da gdje god ima veliko okupljanje ljudi, da se ljudi okupaju, jer kada imate sada 3-4 miliona ljudi na jednom mjestu i ljudi su u šatorima, ako ljudi nisu okupani, može to biti razlogom da neko nekom je smeta, tako da a, nema smetnje da se čovjek okupa iz nekog, nazovimo čak a, dunjalučkog higijinskog razloga, jednostavno kada bi došlo toliko ljudi i ako velik broj njih nije se kupo, znači moglo bi zaista da to budi i problem. <clears throat> Druga stvar. Kada se čovjek dovi, najljepše je da se, znači sad ilhamdla ima onaj veliki sati, s arefata se vidi gdje, gdje je pravac Kiabi, najljepše je kada se dovi na arefatu, se čovjek okrene u pravcu e, Kibli. E, podignuti ruke prilikom dovi, isto tako je lijepa stvar. Provoditi vrijeme arefata što više u dovi, što više u zikru, što više u učenju Korana, znači jednostavno što više da čovjek bude u ibadetu Oni je ibadete koji može, jer čovjek nakon ikindije više, dok je klenja podne podnijek indiju više nima namaza nikakog do akšama akšam će klenjati na musdelifi tako da mu ostaje da zikri da uči Kur'an i da dovi. To su otprilike, može čovjek ima ljudi i može nekom i dati sadaku, ali generalno to su ta neka tri badeta koja se najviše mogu učiniti na refatu. Što više učiti Kur'an, što više zikriti, kada kažemo zikriti, time se obuhvata i učenje Telbije i razno raznih zikrova i što više, što više dovi. Svakako, to je jedan veliki dan Nažalost, ja sam bio odnosila puta, eto, Allah me počastio na hađu i nedjetko se dešava da ljudi čak i u tom velikom danu ne može čovjek bez cigara, ljudi organiziraju različite zikrove, ljudi čak imate ljudi iz nekih drtina, primjera, braća naša Turci, oni postaju velike ozučenja, znači oni uče me vlude, oni puštaju ilahje, tu ako s bliznih nemajuš ništa, ni zikret, ni dobit, znači toliko ljudi nemaju osjeća da neko nekom je smeta. Tako da čovjek treba da se pazi... To je najveći dan u toku godine. Možda više nikad u životu čovjek neće doći na takav dan da ne daj Bože do raspravi, ne daj Bože svađi, ne daj Bože griha, ne daj Bože loši pogleda, ne daj Bože gibeta, ne daj Bože nemimeta, što manje koristiti mobitelj, što manje, znači u smislu, ne daj Bože na neispravan način i tako dalje. U svakom slučaju čovjek treba da se okupira na arefatu što više učenja Korana, što više zikra, što više telbije i što više učenja dovi što manje kontakta s ljudima što manje hrani, što manje hodanja ja znam ljudi dosta, dosta jednostavno on ne zna zikito, ne zna dojto, ne zna učit kuran, njemu dosadno ode tamo imaju ljudi vode i deve oni šareni s ode slika se sa devama, ode fata sladolede, ode hud, ode na djebelu rahme, penje se, dogore se popni doksidžje šrema ić kući ljudi u dosta slučajeva nisu svjesni, nimeta, blagodati da milioni ljudi u jednoj Indoneziji, Maleziji desetine miliona ljudi maštaju da dođi na taj arefat i ti izbosni Bosni, pošto je kod nas nema nekog ogrančijen, dođeš i dole sjediš, duhaniš, zezaš se, slušaš muziku, hodaš, slikaš se s devama. Jednostavno, ljudi ljudi nesvjesni, vrijednosti mjesta, vremena i prostora gdje se nalazi. <kuh> Rekli smo da nije propisano da čovjek na hađu, na arefatu posti. Nije propisano, ali ako postio, nije griješan. Svim što je bolje ne postiti, rekli smo, jer taj dan jedan dan Ibadeta i definitivno pogotovo od sumneta je preporučeno stajati baš na suncu. Tako da stajati na suncu od poodnje do akšama nije lako, tako da je definitivno bolje ne postiti, ali ako je čovjek postio, inšalabizna, nije pogriješio, u smislu nije griješan. Kada u pitanju abdes, nije uvijel da čovjek cijeli dan na refatu ima abdes. Znači, arefat jeste boravak na refatu. Ne uvjetuje se okretanje prema kibli, ne uvjetuje se e, taharet, ništa. Znači jednostavno, zato se zove vukuf alel arefe, stojanje na refatu. arefatu. i na arefatu, jednostavno borava kod podni do akšama. A znači ne, po, nije uvjet za e, tu taharet. Vrli groj ljudi misli da je posebno nešto, znate ono brdo na dio arefata, je ono brdo koji se zove kao brdo milosti džebelu rahme pa tu se ljudi načičkaju kao kao znači tu ne možeš tu ne možeš baciti iglu da ne bi pala na nekoga e, nema potrebe da se ljudi penju gore e, ono jeste sastav dio arefata ali ljudi osnovi dobiju svoja mjesta na nekim drugim mjestima u arefatu, to brdo, znači, hajde kažemo, ne potpada pod, pod rasporeg gdje će neko boraviti. Pa se ljudi dolaze, pa se penju, pa se tiskaju, misleći da je to nešto posebno, znači, kad bi čovjek bio u objeđenja da je to brdo ima nešto posebno, to je novotarija. To je novotarija vjerovati da na tom brdu je nešto posebno, da je to brdo nešto posebno, boraviti s tim nije nijetom na tom brdu je novotarija boraviti s tim nijetom, na tom brdu je novotarija. Nakon toga, nakon toga, rekli smo da je zabilježeno, da nima od praksi ashaba, da nima smetje da u toku dana arefata čovjek što više uči Telbiju, što uči više zikrova, što više dovi sjećaj na Laha, što više dovi. kaže Šejih Safet u jednom hadisu či je lanac prenosilaca ima izvjesnu slabost. Dosta puta se ovaj hadis citira, ali eto je interesantno da Šejih Safet za njega kaže da ima slabost. Onaj poznati hadis najbolja dova jeste arefatska dova. Najbolje što smo još govorili ja, a i poslanici prije mene, jesu riječi la ilaha illa Allah wahdehu la šerike le, lehun mulku elu alhamduhu ala kuli še in qadir. Definitivno nima smjetnja se ova dova učina na arefatu, ali ovaj hadis sam, kao ovaj hadis po uh, mišljenju Nema. <clears throat> posebnih dova da ima neka knjižica, ovo je dova koji će sući na refatu. Znači čovjek može uzeti neku knjigu koja će ga malo napomenuti, šta će doviti, al ne imaju posebne dove, svako dovi za sebe ono što mu je najbitnije i što mu je najpotrebni. Še safet je ovdje uklizi navio dosta lijepih e, sažiti dova, lijepo je da čovjek možda ima sasun tu knjigu da ga ove dove e, ajde kažemo napomenu šta će doviti, a ne da su tu posebne dove za refatire je tuši sam napomenu. Ne postoji posebne dove koji se uči na refatu. Arefatska hudba prije podne i kindije namaza i je pohvalno dodrži prigodnu hudbu. Znači na Arefatu, Allahoposlanik je običavao držati toj jedan hač kada je držao, održao je hudbu, nakon toga je proučen ezan, klenal se podni, pa i kamet, pa i kindija i znači nakon toga nastupa vrijeme do akšama sve za dovu. <kuh> Ova hudba sva oko ti detaljsanima i nećemo nešto mnogo detaljisati da li je to jedna hudba da li su dvije hudbe čak ima jedno interesantno pitanje pošto gore na Refatu ima jedna velika džamija jedna velika džamija i unoj se održava ta refatska hudba čak ima učinjaka koji kažu ta hudba je dovoljna za cilja Refat svi ostali ako mogu slušati preko radija ili preko TV-a tu hudu slušači u protivnom klaniči podne i, kindu, i to je to dok praksa je da većinom svaka država uh, ili Svaka organizacija koja dovedi ljudi na hađ održuje neku kraće predavanje, neku kraću hudbu. Ali znači ne trebamo se time nešto mnogo zamarati, u većin slučaja to preuzima na sebe neko ko organizira hađ. Ono što je nama interesantno jeste kada nastupi podni namaz, drži se hudba, prouči se ezan, prouči se nakon toga i kamet, klanja se podnije dva rekeata, onda nakon toga se predaje selam, uči se i kamet, uh klanja se hindja dva rekjata predaj se selam i više od obrida nema ništa na refatu sve do zalaska sunca što se tiče namaza taj namaz je znači koji svakim drugim danima podnik indija uči se u sebi ovi namazi kao i namini klanjači se klanjači se skraćeno dakle svaki namaz biće skraćen sa 4 na 2 Ako bi se desilo da čovjek nije klanja u džematu, iako je to velika rijetkost, ali to neko odi hoda, svakako da je obaveza čovjeku da nakon toga sam klanja da spoji i da skrati namaze. <clears throat> nije od sunneta klanjati dobrovoljni namaze na refatu. Znači klanja se podnije dva, klanja se kindija dva i završina stvar. Nakon zalaska sunca desetog dana Zulhidžeta u oči Bajra Mahadžiće smirjene u spokojnoj krentika Muzdelfi. Znači Arefat je završen. Odputni smo proboravili do akšama. Čekamo zalazak sunca. Onog momenta kada zađe sunce, nastupija akşamsko vrijeme, policija otvara puteve i hađije kreću ka Muzdelifi. Muzdelifa je opet jedna velika druga dolina koja je negdje na pola puta između Arefata i Mini, otprilike negdje na pola puta, 7 km od uh, Arefata, 5 km do Mini. Uh, Velik broj hađija prebacuje se autobusima, a ima imaju velike pješačke staze koje su ogromne, dosta ljudi i pješice odlazi na tu opet drugu dolinu koja se zove Muzdalifa. Kada se krini s arefata prema Muzdalifa, hađa će ponovo nastaviti sa intenzivnim učenjem telbije i spominjanjem Allaha. Kada čovjek znači krini s arefata, zašlo je sunce, što više zikra, što više telbije, što više opet spominjanja uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Kada hađije dođu na tu muzdelifu, na taj opet jednu veliku dolinu, propisano je da klanjaju spojeno Akšam i Jaciju u jacijskom vremenu. Što znači imate ljudi odma dok zađe sunce, autobisu su prvi koji odvuku ljude njima treba za 10 minuta, oni su već na muzdelifi, jer to nije autobusu daleko, autobusi cijelu noć vozi propisanoj tim hađima da sačekaju da nastupi jacija pa da onda kranjaju akšam jaciju zajedno. Imamo znači verziju da dođemo prije jacije tada ćemo sačekati. Ako dođemo u vrijeme jacije tada ćemo kranjati akšam jaciju spojeno i skračeno sa jednim jezanom i sa dva i kameta. Ako bi se desilo obrnuto da je nastupilo pola noći i čovjek još nije stigao, tada će čovjek kranjati bilo gdje. Nažalost dešava i se da ljudi u gužvama. Gužva je Pola noći prošlo, nijemo gdje klanjati ljudi ne klanjaju Akšem i Aciju ili klanjaju sutra posle sabah i tako dalje. muslimanu je, znači ako ide pješica, ako je velika gužva, pola noći nastupilo, nije stigao još do Musdelife, a sve se to može desiti jer su to kako kad, znači u većini slučajeva su dobro organizirani e, vodanje autobusa, ali zna se desiti gužva, čovjek u ta 4-5 km ne može doći do Musdelife, a već je pola noći tada će klanjati akšam i jaciju spojeno i skraćeno, neće čekati dolazak na muzdjelifu. Pa čak, da je bože u nekoj verziji imate neka slučajeva gdje čovjek zaglavi o autobusima. Toliko autobus ide sporo da ta 4-5 kilometara ili 6 ili 7 vozi i 6-7 sahata, a ne možeš izići. Tada će čovjek krenati takšu amijaciju u autobusu kada vidi da je otprilike pola noći. <kuh> Nakon toga, sam propis boravka na uz Delifi. Mi smo rekli da je boravak na arefatu temelj. Mora se boraviti i ne može se nikako nadoknati. Propis boravka na uz Delifi. na nam, nam je vađib, obave za pomišljenju većine islamskih učenjaka. Hodočasni koji izostavi boravak na muzdelifi dužan je iskupiti se klanjem žrtvi. Znači većina islamske učenjaka smatra da taj boravak, iako ćemo govoriti sad da se razilaži koliko treba boraviti, ali sam boravak na tuj muzdelifi je vađib. Što znači, kad bi čovjek odšao nekim drugim putem u hotel i zaobiđe muzdelifu, a, taj čovjek je obavezan da zakolje kurban, zato što je po većini islamske učenjaka a, boravak na muzdelifi vađib. <hums> Vremenski period, vremenski period koji treba provesti na Musdelifi. Ovo pitanje je jedno specifično pitanje, pogotovo u današnje vrijeme. Rekli smo da je generalno gledajući vađi provesti, znači, hajde da kažem, vađi biti na Musdelifi. Naj, najbolje je pojasniti šta je bio sunnet Božji poslanik ali se da tu se nam. Božji poslanik došao, tu su rekli smo neke otprilike šest do 7 kilometara, Jahalc su mišao lagano, ljude je posticao na, na smirenost, da se ne guraju, da lagano idu. Kada je došao na Muzdelifu, klanjali su Akšam i Jaci u Jacijsko vrijeme i poslanike legu spavati do Sabaha. U prvo vrijeme kada je stupio Sabah, klanjali su Sabah, dovili su na Muzdelifi ili baš konkretno na jednom mjestu gdje je danas izgrađen mješćin koji se zove Mešearul Haram, tu je dovio... Dopred izlazak sunca i tada je krenuo prema Čemretima od tog mešća da dođe mreta ima nekih 5 kilometara i već nakon izlazka sunca je bacio kamenčiće. To je taj prvi dan Bajrama. Tako je znači evo ovo je praksa sunet Božih poslanika. Bio je na refatu od podnje do, do Akšama. S Akšama je lagano devom svojom krenuo ka Musdelifi. Kada je došao na Musdelifu već je bila nastupila Jacija. Spojio je Akšam sa Jacijom, sa jednim jezanom, sa dva i kameta i le ga uspavat spavao je do Saba, nije nika, tu noć nije nešto posebno ibadetio. Kada je nastupio Saba, klanjao je Saba Allahu possessesani Kalise vetu selam krinuka ka džemretu Jamretu velikom, ka Jamretima i na tom jednom mjestu kod tog takozvanog Mešaril Harama, kod džamije tu je stao i dovió je i prije izlaska sunca krinuo je dalje velik ljučenjaka kaže da je mu zdelifa komplet na taj mešaril haram i svako gdje tu zanoći može da dovi i prije izlazka sunca da krini. To je posunjetu, to je nešto najbolje, to je znači najispravnije. E sada, ima dio, odnosno za vrijeme Božih poslanika, ali se ratuje je nekim ljudima, Starim iznemoglim ženama je dozvolio da krenu ranije, da ih ne zatekne ta velika gužba. Za vrijeme Božije poslanika ne znam tašno, ali mislim oko možda 100.000 ljudi je bilo na hađu. Ipak je u to vrijeme sa tjesnim putevima to je bila gužva, pa je Božiji poslanik nakon pola noći ženama koji su bile malo iznemogle i starije i deblije, koji se teže kreću, kreću on njima rekao, hajte vi ranije. Samim tim, Znači, to njegovo dozvoljavanje da idu malo ranije ukazuje da ne mora insan proborati cijelu noć. Druga stvar, imamo činicu da je Boži poslanik nekim ljudima dozvolio da, da idu sa tim ženama, nekima je dozvolio da, ume, da budu u Mekke, koliko se sjećam, da ljude poje vodom, zemzemom. Samim tim, to ukazuje da u osnovi boravak na muzdelif je obaveza, ali ne mora znači da se mora cijela noć provesti. I onda su to ljudi sad rastegli. Taj sunet Božijeg poslanika je rastegnu, toliko imate ljudi, samo dođu, sjednu, popiju kafu, klanjaju namaz i odrši. Tako da moj stav je, ono, moj stav, tko sam ja da imam stav, ali najbolje, čovjeku se nigdje ne žuri, ne hiti, osim u slučaju da zaista bude u pratnji neki osoba koji su iznemogle, da ostane tu. To je jedan, znači na refatu imaju šatori, na muzdelifini ima ništa. Imaju samo jednostavno veliki boksovo ograđeni žicom da ljudi ne bi izlazi na cestu, ne da bože da ne udari autobus, jer autobusi cijelo vrijeme kruži i hodaju. To je zemlja. Tu nož, tu dolj, to je znalo, mi smo nekad nekaj 2007. 2008. 2000. Te, tu se smo se znali smrznit, a se gori nešto smo se navlašiti u smrzni zlači, kada je nekad hač bio u tom nekom periodu zime, vjetrov, jednostavno, nema ništa. Zemlja. Ljudi se po, poređaju na početku kako dolaze autobusi ostavljaju ljude i ljudi, ljudi svako sebi zauzme neko mjesto. Onda poslije se ljudi toliko stiskaju da više ne može, nema ni stazica. Na kraju ostanu stazice do ovde koji su široke pola metra, na kraju ljudi popuniti stazice. Sutra ustaneš na Saba, ne možeš otići do ovde Toliko se, toliko se napuni ljudi. E, tako da e, ovo je sunet i najbolje je, najbolje je da čovek postupi po sunnetu Božih poslanika Alihi Seleotu Veseram nakon toga ako bi se desilo da zbog velike gužve hađija je krinu sarefata na vrijeme velika gužva i jednostavno cijelu noć čovek ovaj putuje i ne dođe do muzdelife a sunce već izlazi Jer je boravak na muzdelifi do izlazka sunca, takav čovjek inšala nije griješan. Takav čovjek nije griješan zato što jednostavno nije bio problem do njega. Rekli smo da se na muzdelifi može boraviti na bilo kojem dijelu musdelife iako opet država preuzima na sebe tu neku veliku odgovornost da ljude raspodijeli jer kada bi pustili ljudma, da da ljudi boravi gdje go, koliko hoće sigurno bi dolazilo možda i do svađa i do svašta nečega, tako da jednostavno autobus, autobusi kada e, s jednog mjesta na refatu voze oni znaju u koje će, boksove će voziti ljude tako da insam kada dođe u te velike boksove tu će ocjesti i najbolje je posunet božih da se tu stacionira klanja akša miaciju spoji i nakon toga legni spavati do sabaha kada je u pitanju spavanje tu dosta puta ljudi imaju nejasnoć jer su ljudi još u ih ramima. Svi su onaj koji obavlja, koji obavlja umru, temetu i on obukao u ihram i još i u hrame. Onaj koji obavlja samo hađ, on je ihram, u hrame od Medini. I onaj koji obavlja karin i on pod u ihramma ljudi onda imaju problem da li smije da li smije se pokriti dekom da li smije biti u šatoru da li smije pokriti noge i tako dalje. Nema smetnje znači pogotovo ako je hladno, a bez toga bilo hladno ili ne bilo, da čovjek nam uz Delif ima svoj neki mali šator da prostrije sebi spužvu da, da se pokrije dekom da pokrije noge, znači bitno je samo da ne pokriva glavu. Mimo toga može se pokriti dekom, može imati neki mali šator, može se pokriti i hramima u svakom slučaju sve su tije stvari ako Bog da dozvoljene. <clears throat> Sunnet je dočekati zoru i klanjati sabah namaz na, namuzdelif. to je znači, rekli smo, sunneta I to je najbolje. Kako čovjek ne bi upadao u to razilaženje učenjaka, koliko je proborio na musdelifi, da li mora zaklati kurban, da li ne mora zaklati kurban, jeli li proveo pola noći ili nije proveo pola noći, najbolje da dođe čovjek na vrijeme, legne spavati, čeka sabah i u prvo sabasko vrijeme klanja saba. Jedna velika greška za one koji budu išli vidjeći to sigurno, mnogo ljudi po sat vremena ranije klanjaju sabah. Primjer radi ako je povakti sabah u 4 sata, musdelifa To vam je po, ko stadion, znači imaju veliki reflektori koji osvjetljavaju cijelu muzdelifu. Ako u četiri sata nastupa sabah, ljudi od dva sata već počne uštiti zane i klanjaju saba. I pazite šta znači džah ili neznanje. Čovjek došao na hađu i danas bio na refatu i nada se da smo oprošteni grijesi i prvi namaz poslije arefata koji je njegov saba on ga ne klanja kako treba. A neznanje, ništa više. Ljudi žure kud žuriš. Znači nema se tu šta dobit sa žurenjem. Tako da, znači čovjek treba da bude pribran, da ne da to je ono što sam ja rekao prvi dan, da se ne povodi za drugim ljudima. Naša braća Turci, znači eh, oni su ovako poprilično poprilično nezgodni, poprilično ne gledaju ni u koga, misle da su pokupili pamet cijelog svijeta, misle da sve znaju. Znači Vaktija, Vaktija kaže u 4 sata sabah, oni u 3 sata. Stotine. Allahu ekber, ezan kanje kanje sabah, odoši. Ja sam jednom spavu pored puta, ne, pored nekog puta, pored mene naišli gore nekom po nekoj ivici, oborili kamenje, na mene se kamenje surušali, danas dan ovdje imam razbijenu glavu, a niko ne gleda u mene, ozgur se ako kamenje dole namene mene, razbilo mi glavu, znači teče krv, ništa oni koda se ništa desilo nije. Oni zakotrljali kamenje, razbili mi glavu i danas dane je ovdje imam znači, pravo oštećenje. O, koža vidi se, bijela koža, znači ja se trzu isna sna, krv deče nizame. Oni gore idu, lebek Allah, u me lebek, 58 mrtama boli vas, briga što je pezič ranjen. Znači zaista djehli neznanje ubihađe. Ljudi po sad, sad i po vremena ranije klanjaju. Ljudi po sad i sad i po vremena, i više klanjaju, uči ezan, sabah i odrši. Pa čovjek, rekli smo, ne smije se, ne smije se povodi za drugim ljudima. Prate, ako sam došao na hađ, je mi tiško da imam neku aplikaciju? Aha, u meki je sabah u pet sati, ja u pet sati ustajem u šatoru, lijepo obdestim, u pet i petnih sklanjam i to je to. Ma, hiljede ljudi klanja, ne interesuje me. Ja sam znao ljudima, znači, dođeš, pokušaješ im jednostavno, bolite te ljudi, vaktija, sa, još sad vremena, Jo! Jo, Allahu samo klanjec samo ići. Znači, ljudi su čudo. Čudo, čudo je edukacija muslimana u pogledu toga. Evo kaže Šejh Usemin kaže jedna od velikih grešaka koji čini neki hađi jeste klanjanje sabah namaza nam uzdeliti prije nastupanja namaskog vremena. Abdullah Tayar kaže neki hađi klanjaju sabah na muzdeliti prije vremena što je haram. Toliko puta sam vidio ljude da klanjaju sabah namaz na sahat i više prije nastupanja njegovog vremena. Nač, i to sam svojim očima i kog bude na Hadžu vidiće to, ako bude u Ostu na Muzdelfi do Saba, vidiće, ako Saba nastupa u 4, već od 2 sata ljudi uče ezane, ezane uče za sa, za Saba, i bitno je sam da jedan krene učit, Odma drugi, one došo iz Pakistana kontao, ako ovaj uči Saba, Saba je nastupio, učiti nama i nas 300 klanja. Ovi videli da ovi klan, idemo i mi uči. I to ti je znači, vjerujete do datog trenutku čovjek koji obavlja hađ po sunnetu, to se ti se garibom. Osjećaš hadisa, ako osje, obavljaš hađ po sunnetu i gledaš da napraviš neke probleme, ovo garib. Vidiš dole ovako sahad, ja sam gledao ljudima, evako se vidi sahad. I ljudci okrinjiv ovako klanjaju. Reko, brate, mož, eno dole sahad, mi smo daleko od sahata 10 km. Znači sahad, ako vidiš, pored njega je Kejaba na udaljnosti od 10 km slobodno u sahad gađaj. Kaže on meni, al znaš šta i kaže da je Kaba kai malo pored Sahata i onda se ovako okrini. Dobro reko. Allahu se kodim, znači dođeš čovjek kaiš i vidiš li brate dole Sahat, tolko on daleko Kaba je uz njega odma na tolko udaljenosti. Kažeš ti, vidiš li dole Sahat? Kaže vidim. Pa reko kako se vakog, pa kaže Kaba je malo pored Sahata. A ti se okrenu prema Antartiki u vjeru 100%, ali Allah mi znači ne možeš da ne reaguješ. A reagovat znači da poludiš. Reagovat znači da poludiš. Tako da vjerujte, ono, a disi, ono, kad se kaže, vratit će se, kao na dan kad ga je rodila majka, onaj ko ne bude griješi, onaj ko ne bude se sađu s ludima, veoma nije lako obaviti, haći da kažeš, kući da još, se da mi hać primljen. Između tebe i Allah, ali, takvi ljudi grešaka čini koliko se ne pridržavaju koliko je samo bitna forma protutnjati kroz muzdelifu bio sam na muzdelifi klanjao sam gdje sam se okrenuo je li bilo vrijeme nastupilo sam koga zgazio ništa me ne interesuje tako da insan ako se odluči da ide na haџ vjerujte znanje prva stvar druga stvar rekli smo ne povoditi se za ljudima naučio sam ovo je ispravno držim se toga i završena stvar nakon toga nakon završetka namaza hađijača ako bude u mogućnosti stati kod mešaril harama okrenci u pravcu kible i dobiti Uh, u slučaju da ne bude mogućnost sta će kod mešar el haram doći na bilo kojem mjestu na uzdelif znači uh, istamskučinjaci razilazi Allah dželle šanu kaže u Kur'anu fa iza qada fa iza e fatum min arfatin fazkurullaha indal mešar el haram A kada pođete sa rafata Allaha spomnite kod mešar el harama volena se razilazi sad ovdje šta znači o ovaj mešar el haram neki kažu cijela muzdelfa je mešar haram kao tu stani tu do obrekinse prema kibli i dovi do predizlazak sunca Pazite koliko je i badeta na hađu. A velik groj hađija svede sav hađ na, na, na, na samu fo, samo forma. A refat cijelo vrijeme, vrijeme treba da bude u dovi. Ljudi hodaju. Vidite ovdje, noću nam uz delifi. Treba da čovjek dovi do predizlazak sunca. Kada se baci kamenčići drugi, treći, četvrti dan, kaže e, prenosioć Ata, Abdullah ibn Omer bih bacio kamenče na prvom džemretu i se na desnu stranu da ne smijeta ljudima. Ostao bih doviti onoliko koliko treba da se provoči sura Bekara. Saat vremena. On dođe, bacio, olo, ojkvar, drugo džemret, treće džemret, ajmo kući. Vratili se, za 15 minuta se obavio. Abdullah ibn Omer kaže ovako je radio poslanik. Saat vremena doviji na jednom džemretu, pa baci kamenče pa se sloni, pa saat vremena na drugom pa treće džemretu. Koliko je hađ pun dovi, pun zikra, pun veličanja Allaha, a koliko su to ljudi sveli na puku formu. Pa je znači propisano, došli smo sa arefata, noćili smo na muzdelifi, spojili smo akšam i jaciju, legli spavati, ustali na sabah, klanjali sabah u nekom prvom namaskom vremenu kad budemo sigurni da je stuplo namasko vrijeme i tada je pohvalno i lijepo ostati dobiti pred sami izlazak sunca krenuti. Jer je tu poslanik radio suprotno od Me Mekelije. Mekelije su e, kretale, jer su imali svoj neki hađ, oni su kretali nakon izlaska sunca. Pa je Allah poslanik volio da radi nešto suprotno od njih, pa je on kretao sa muzdelife ka džemretima, Prije izlaska sunca. Ovo govorimo opet o nekoj najboljoj verziji ko može pješit se i ko obavlja hać, znači dok nekada se desi jednostavno autobus duđe odmah poslije Sabaha Morašić ili autobus duđe nakon izlaska sunca. Nije to ništa inšala problem, nije ništa znači čovjek pogriješio, ali govorimo kada bi čovjek mogao da to obavlja sve, znači hajde da kažemo po, po, po nekim onaj, u ličnoj nekoj verziji najbolje da se ponaša i postupa ovako. <kuh> Ko može, ko može napustiti muzdelifu prijezori? Budući da vjera islam svoje sredbenike olakšava u svakom pogledu i da širijetske uveznice nije propisane ono što nisu mogućnosti izvršiti ili što podnosi s velikom tako je iz nemoglima osoban dozor je da napustiti muzdelifu poslije. E, ponoći, a prije nastupanja zori. Znači, iznemogle osobe, kada imate u grupi, imate hađija 70 godina, ili žena koji su starije, ili žene koji su možda e, deblije uglavnom osobe bolesne, takve osobe poslije pola noći, da dođu, znači nam uzdelifu, proborave tu e, pola noći, možda malo i više od pola noći, nakon toga da krenu, e, da jednostavno u datom momentu izbjegnu malo gužve, nema smjetnje u tome, ako Bog da... <clears throat> Nakon toga, znači to taj dan, sada ako možete pratiti hronološki, mi smo bili na refatu, to je dan prije Bajrama. Noćili smo na Muzdelifi, to jutro u Mekiji se klanja Bajram, ali Hadžije ne klanjuju Bajram jer oni na Muzdelifi. Znači, to je taj dan, to je tan Bajram. Dan Bajrama imamo uraditi četiri stvari. Na dan Bajrama čovjek je noćio na Muzdelifi, učio je dovu do, do predizlazak sunca, krinuje neki 4 kilometra, ima da dođe do džemreta. Ima taj dan, samo taj dan se baca na veliku džemre. Mi kada dođemo, znači dolazimo iz pravca musdelifi, dolazi prvu malo, pa srednje, pa veliku džemre. Znači džemre nama dole zadnji, a opet najbliži meki je veliku džemre. Taj dan imamo u četiri stvari. Baciti kamenčiće na veliku džemre, Imamo obrijati kosu ili skratiti kosu, imamo zaklati kurban i obaviti tavaf. To su četiri stvari koje svi moramo obaviti. Ako nismo obavili saj, kad smo ono tek došli iz Medine i kada smo radili tavaf dolazni, ako smo obavljamo samo uh, hađ ili hađi umru zajedno, ako nismo obavili tada saj, tada ćemo go obaviti, A kad su u pitanju ljudi koji obavljaju temetu, oni su obavili umru, taj dan moraju obaviti saj. Znači u tom danu Hadžija treba da, da krini samo s pri prije sunca, da dođe na veliko džemre, baci sedam kamenčića da zakolje kurban, danas se kurbani kolju u jednoj velikoj savrenoj klaonici, tako da u većin slučaja to ljudi ne radi, obrije se glava ili se skrati kosa, nakon toga skidamo i hrame, oblačimo svoju običnu odjeću, sve nam je halal, možemo mirijs, možemo znači, sve raditi, osim intimnog kontakta, moramo otići obaviti tavaf u harem, iako imamo potrebu za sajom i nakon tavafa i saja znači mi izlazimo totalno iz ihramskih zavrana. Ovo sam ja samo ispričao e, kratko rezimirano, a sad tu ako Bog da sve, sad ćemo to sve lagano ispričati sa propisima koji su potrebni čovjeku koji treba da zna vezano za ovo poglavlje. Kada kreni čovjek sa ovog samuzdelife, sa mešarul harama, dovio je, lijepo je da tu negdje nađi sedam kamenčića. Imate ljudi koji Tako je kad, kad stvari svedite na, na, na, na, na znači formu. Dođu nam uz delifu, penju se po planinama, daj da nabiri on 70 kamenčića. Čovjeku za sav hajšteva 70 kamenčića. Prvi dan 7, drugi 27, treći 27, četiri 27, 27, 27, 27, to je 63 i plus onaj prvi dan 7, 70. Ljudi hodaju, beru kamenčiće, peru kamenčiće i broje i tako dalje ljudi se opteriti nečim što nije znači toliko bitno. Znači sedam kamenčića uvijek možeš naći znači, znači pogotovo dole. Dole sve je kamen, sve, je, sve, sve su sad svak, na svakom kor. Ideš putem sedam kamenčića, ko zrno graška staviš u i na na džembreta pobacaš i to je to. Pa znači rekli smo čovjek dovi vi, nam uzdelifi, krenue znači će sedam kamenčića i ide na veliko džembre. Hađija, kreći sam uz nakon sa noća, kada se dobro razdani i prije izlaska sunca, on će napustiti muzdelifu, rekli smo da je to sunet Božih poslanika, ali se letu se vam. Pohvalno je učiti na putu ka mini. Džemreta se nalazi sastavni dio, znači čošak mini je su džemreta, čovjek samo uz Delife kada krini lijepo je da uči biju, da zikri i da spominje uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala. Dolazak na džemreta. U vremenu na dan Bajrama Hađija dolazi do džemreta, odnosno mjesta je se bacaju kamenčići. Tog dana na bajram znači na Bajramu se baca samo jedno džemre. Iako vidjet ćete, znači prvi dan dođeš već i na ovom malom i srednjem, već ljudi bacaju prvi dan. Jednostavno, toliko je neznanja, toliko je džehla, toliko čovjek može vidjeti neznanja u kod muslimana kad u pitanju e, obavljanje hađa. Prvi dan, dan, Bajrama, rekli smo, treba urati četiri stvari. Prva od tih stvari jeste bacanje kamenčića na veliku džemre. Jedno džemre, sedam kamenčića. <clears throat> Odlike i vrijednost bacanja kamenčića. Ibn Abbas prenosi da Allahopusanik rekao, kamenčić koji si baci biće svjetlo na sudnjim danu. Znači svaki kamenčić koji je čovjek bacio na hađu, inšallah, bi znala mu svjetlo na sudnjim danu. drugom hadisu se kaže, kada čovjek baci kamenčići, niko ne zna kakva mu nagrada pripada sve dok je ne dobije na sudnjim danu. Znači niko ne zna koliko je to velika i dobra nagrada, osim onog momenta kada čovjek dođe na sudnji dan i pogleda tu svoju nagradu. <kuh> Mudro zbacanje kamenčića, velik broj ljudi dođe ja sam to gledao svojim očima, ljudi su, ja sam gledao ljude, znači vatra im iz očiju izbija. E, kad sad je došlo mojih pet minuta, šeitan je svezan za džemre, kamenja kamen je nakupio pun džep i odre. Znači, je spreneseno u vjerovostojnim predajima, inšal da je Ibrahima se ljato, je samo na tom mjestu gađao šeitana. Ok, to je se desilo, kao što se desilo, kao što se desilo, događaj uh, ha, hađeri, da je ona trčala između Issafe i Mervi. Tako je nastao taj ibadet. Ali mi danas kada trčimo, nema više ađere, nema više zemzema. Isto to što se desilo da je tu Ibrahim gađao šeitana, nema danas više šeitana. Mi to radimo jer je to radio Boži poslanik i mi to radimo kao pokornost, slijedjenje Boži poslanika, pokornost Allahođerašanu. Nikakvo gađanje šeitana. Mi to radimo ko što u namazu dižemo ruke, klanjamo podnij četiri rekiata, klanjamo akšam 3 jedan dan bacamo na jedno džemre sutra vraćamo na trik zato što je radio Bozhi poslanika Ali se L tu aselam a nikakvo gađanje šejtana i nikakvo ispoljavanje neke ljutnje i tako dalje. Tako da čovjek treba da zna znači bacanje kamenčića i pokornost Allahu svetu taala, slijedanje sunneta Bozhi poslanika Ali se L tu aselam. Nekoliko kod da propisa vezani za kamenčiće i, i ako stignemo i time ćemo ako Bog da i završiti. Prva stvar Rekli smo prvi dan se baca, pruđi se pored dva džemreta malu, srednji, moraš pruđi pored njih, dolaziš do velikog džemreta i danas je, alhamdula, džemreta zaista nešto ogromno veliko, jedno ogromno zdanje. E, nekada, Birvatila, ja sam eto prvi hađovoj u Taj dan kada se baca samo na velikog džemre, to je bilo mnogo manji džemre, znači to su bile, znači zaista, zaista su ljudi tada umirali. Jer je bio problem, jednostavno svi ljudi dolazi i svih pravaca na džemre i hajt kad se čovjek probije, onda kada hoćeš izići, jedni ljudi hoće da iziću, a drugi hoće da uđu da baci. I onda dolazi, dolazi do gužve, znači ljudi su izlazili, znači, odnosno ostajali mrtvi. E, ljudi su ostajali mrtvi, znalo je po stotine ljudi taj dan da umri azbu gužvi. I onda je zaista džumreta su sada urađena, to je to je to je nešto neopisivo, neo, ogromno, ogromno, skoro da je Allah ne bi znao nemoguće da duđe do kušvi. U sve to postoji velike mjere opreza, mnogo mnogo redara, hiljade i hiljade policajaca, redara koji regulišu kretanje hadžija, tako da Prvi dan se baca samo na veliku džemre i baca se samo sedam kamenčića. To je prvi propis. Druga stvar, uvjeti spravnosti bacanja kamenčića, bacati kamenčiće zasebno, sedam puta po jedan kamenčić. Znači, ne može čovjek doći sedam kamenčića, uzeti baciti odvaku. Ne, znači čovjek uzme jedan kamenčić desnom rukom, Allahu ekber. Drugi kamenčić baci Allahu ekber. Svaki kamenčić se baca zasebno. Druga stvar... treba baciti sedam. Čak kako se desi, jer čovjek baca, zna se nekad desiti, malo uleti čovjek u gužu, pa ti otvori šaku i neko te trehne ispadnuti kamenčić. Čovjek se treba sagijeti, nabrati kamenčića ili izići, pa doći, znači mora biti sedam kamenčića, mora biti odvojeno bacan, ne može i baciti sve odjednom, treba zasebno svaki kamenčić da baci. Isto tako, Reksmo smo nije ispravno doći i u korto ispust, znači imate velika korta, imaju velika dž nije uvjet da kamenčić mora pogoditi džemre, ali je uvjet da padne u to jedno veliko korito. Ako bi bili sumljali da li je naš, najbolji je doći, ako čovjek može doći naslonice slonice tijelom na korito i onda lagano pobacati. Ako iz daljini je bacamo neka čovjek sumlja pošto je to malih kamenčići, da li je uletio u korito ili nije. Ali ako je čovjek u neki kamenčić posumlju, onda treba baciti još dodatno znači onoliko koliko je kamenčića posumljao. <clears throat> Isto tako, u drugom, trećim danu i četvrtom bacanje mora ići po redu sljedu. Al tako je to i napravljeno da se skoro pa i nemoguće pogrešiti, baca se znači malo pa srednje pa veliko. Prvi dan se baca zadnji džemre veliko i ono je na samom, kraju, me, na samom kraju mini. Da bi bacanje kaniča bilo validno treba da bude u određenom vremenu. Pa ćemo vidjeti za svaki dan imaju određena vremene kada se džemreta bacaju. <hup> Rekli smo, i to je veoma bitno, nemo, imajmo veliki zid koji je kao simbolika džembreta, ne moramo mi biti sigurni da smo svakim kamenčom pogodili u džembre. Ulema je rekla da je dovoljno da naš kamen padne u ono korito, jer na kraj krajeva poslije dole korito je e, kao jedan lijevak, opet svi kamenčići dole udaraju u džembre. Pohvalne radnje priliku bacanje kamenčića. Prekinuti učenjetel bi je neposljedno prije bacanje prvog kamenčića. Na znači, rekli smo čovjek je noć u Klanjao je Saba, dovio je, pred izlazak sunca je krenuo i uči biju do Velikog džemreta. Kada dođe do Velikog džemreta, prestaje učenje Telbije i počinje bacanje kamenčića. Isto tako, prvi dan, samo prvi dan kad se baca, lijepo je ko može da dođe. Ovako je taj veliki most na kojem su džemreta, ispred je dole e, Mekka. Nama izaleđa, je, nama izaleđa je mina. Lijepo je da čovjek pruđi, hajda kao kad bi rekli da je ovo džemre, da pruđi sa ovi, znači, sada lijevi strani, tako da stane da baca džemre, da mu s desne strane bude mina, a s lijevi da bude meka. To je nešto lijepo i tako je bacao Boži poslanik, ali s koje god strane, nekad bir vaktile, dok ljudi nisu znali, kad su najveće gužve, Najbolje je bilo obiđeš i dođeš ozlo s druge strane džemreta. Gori su ljudi znali, znači, toliko gužva da ljudi umiru, a s dolje strane dođeš, nema nikoga, lagano pobacaš, tako da može se bacati sa bilo koje strane. Lijepo je i pohvalno je prilikom svakog bacanja. Čovjek kaže Allahu ekber, kamenčić pa Allahu ekber, kamenčić pa Allahu ekber. Kamenčić trebaju da budu malehni od prilike kao da nokat kao zrno graška, kao zrno e, kao lješnja kod prilike toliki kamenči trebao da bude, a čovjek može vidjeti, čovjek može vidjeti na hađu svašta drugo. I 10 minuta. Evo samo da vidimo imamo li još nešto da da da je potrebno spomenimo. Dobro, mi ćemo se ovdje zaustaviti ako Bog da, paćemo ako Bog da bez obzira nije smjetnje da ovo malo nešto ponovimo i ako Bog da, da privedemo kraju, nije nam inšallah mnogo toga ostalo. Subhanekallahumma ve ahmed ki šerin la ilaha illallah estagfiruke u YouTube i